Jesu Kristoren evangeli salmateoren liburutik Aldiaretan, hartu zituan Jesusek beragaz Pedro, Santiago eta Noen Anaia Juan Eta mendik arai batera, eroan zituan aparte Eta entzaldatu egin zan arei aurrean, Aurpegia eguzkia baizen diztiratzu bihurtu jakon Eta jantziak argia baizen zuri Aretan, Moises eta Elia sagertu jaquezan Jesusa gasberbetan. Orduan Pedro esan eutxan Jesusi jauna bai edertu gagozela hemen. Gu grabadozu irutza egingo ditut. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Berbetan ziarduala hodei argi batek estalde bazan Eta batek esan neban ho deitik. nire seme maitea, beraudot atxegin, entzuiozue. Orientzutean auspez lurrera jausi ziran ikasleak, bildurraren bildurrez. Urreratu jaken Jesus ikutu eta esan utzen, jagi zaiteze ez izan bildurrik. Begiak jasorik, Jesus bakarrik ikusi eben, beste inorrez. Menditik beraz jaizterakoan, Jesusek agindu eutzen, ez esa nini hori ikusi dozuen, hau, ariketa gizonaren semea ilen artetik biztu artean.